Harmadik fejezet Az új ültetvényes John Linsday nyugodtan mozoghatott a hajón. A személycsere az út első dínerje előtt történt. Arthur, mióta a fölszállt a hajóra, még nem hagyta el a kabinját. Akkor lépett ki először a fedélzetre, mikor elfogta az zöldjárat. Az elfogásról John másnap értesült. Tudta, hogy Arthur nehéz helyzetbe került. A Joinville katonái még jóformán alig ismerték egymást, és akik futólag látták ők, azokat meg fogja téveszteni a hasonlóság. Ezt igazán nem akarta. Lesz egy páros nap ennek a kényes bolondnak, amíg valahogy kivágja magát. Szürkes pótruhába sétált a fedélzeten. A szahara minden csepp zsírt leszedett róla. Erős volt és szívós, de a régi légionista fakíri soványságában. Így azután megfeleltek neki a gyengébb termetű Artulinzdé ruhái. Egy ráncos arcú őszúrált állt meg vele szemben. – Halló, lincdé, mi szél hozta erre? Megkült a vér benne. – Már az utasok népsorába felfedeztem magát. Hallom, hazakészül. E – Igen, magam akarom vezetni az ültetvényt. A köpcsös kisember felkacagott. – Maga? Ez jó! Istenem, ez remek! Talán, ha tánciskoláról lenne szó, elhinni. Johnnak fogalma sem volt róla, hogy kivel áll szembe, de tetszett neki ez az ember. Természetesen úgy tett, mintha ismerni. Arthur valószínűleg ismerte is. Kedélyesen a vállára csapott. Nem innánk meg egy koktélt, mister... mister... Mi az, hogy mister? Talán mine hair. Maga igazán olyan bolond, mint amilyennek neki éreztelik. Azt állítja, hogy nem ismer meg. Ne csodálja, várta ki magát John. Igazán nem tegnap találkoztunk utoljára. Bementek a bárba. Közben a köpszös aprenhend Az igaz, hogy van már öt éve találkozásunknak, de magánál azért igazán nincsen valami rendbe fiam. Én az apja legjobb barátja és szomszédja vagyok. Van Dongen. És öt éve előtt, amikor meglátogatta atyaúrát, nem csak naponta találkoztunk, hanem még a gyászos elrohanásánál is jelen voltam, mikor egy ártatlan kedves kis toggyíktól úgy megrémült, hogy Londonik szaladt. Egészségére. Felhajtotta a koktélt. Most már sok mindent értett, John. Elsősorban biztosíték volt arra ez a Fandongen, hogy akik öt éve találkoztak utoljára altúr jáván, azok előtt nyugodtan szerepelhet az öcsehelyet. Másrészt látta, hogy az öcsének meglehetősen tréfás híre lehetett odalán, mint Negle fickónak. Jóformán alig hallatta az öreg Fandongen fecsegését. Hm. Egészen kétséges, hogy Artúr mikor tud eljönni onnan a légióból. Ha eljön, akkor se tehet szemrehányást. Ő hatalmazta fel, hogy szerepeljen helyette. Äh, nincs is mit gondolkodni. A dolog érdekes, kalandos, bolond és veszélyes, tehát egyenesen John Lindsay számára találták ki. Ha ez a fandongen összecserélte, akkor nincs baj. Gyerünk ten Tenzorba. Fogadjuk el a csereállapotot. Tudja, oda lent, zavaros idők következnek. Egy éve új kormányzó van. Kicsit barna, így mondják a cukorbárók, ha a kormányzó a benszülötteket is pártfogolja. Pedig én is barna vagyok. És a maga papája is barna volt. Általában a régi emberek, akik az öklökkel verekedték még ki a vagyont, azok barnák. Ezek a tőzsdések, bankosok, akik mostanában ülnek a telepítvényekbe, ezek fehér emberpártiak. Ami alatt azt értse, hogy ez az egész szigetvilág 45 millió benszülöttel csak évi mérleg miatt van. A kulival olcsó, embertelen szerződést kötni, dolgoztatni, amíg megdöglik, tifuszos barakokba gyömöszölni őket. A fehér pár szerint így üzlet a kolónia. Nem innánk inkább ginvert. Nem bírom ezt szirupot. John elnézte a becsületes kövér hollandus nagy, vén, ráncos arcát, a hatalmas, boldogszerű begyűrődéseket a szája körül, kopaszodó őszfejét, és már is szerette a félben lévő régi gyarmati hollandus típusa volt. Egyszerű, becsületes, kemény, de jó szívű. Egészségére fandongem! Köszönöm, Linz Az előző kormányzó fehér volt. Félt a cukorbárók sajtójától, az államtitkári összeköttetésektől, ezért azok keresztül vittek nála mindent. No, aztán folyt a vér. Itt egy munkafelügyelőt előtt vágtak a benszülöttek, ott egy rizs terasz fel, míg végül bali szigeten beléjük kellett gépfegyverezni. Ki bánta. Munkafelügyelő van sok, kuli több, mint kellene, és a mérlegek vidáman, diadalmasan harsogtak az óhazai és újhazai sajtóba. Most aztán egy éve barna kormányzó van. Ezt kérem a körmükre néz. Kemény, tisztességes ember. Grossinghofen Lorenz. Ez megcsinálta az új gumiszerződést, amely emberséges. Kiutasított egy csomó főpandúrt, akik vertek. Állandóan orvosi felügyelet alatt tartja a barakkokat, könyörtelenül lebontatja a ragálytelepeket, nem sajnálja a szukorbárók pénzét, és épített blokházakat, csatornát, iskolát, kórházat. Hát elképzelheti. Ez az ember nem csak a gyarmat üzleti részével törődik, hanem a kulikkal is. Rongyos ócska kulikkal, akikből 20 darab egy fillér és ezek miatt építkezni kell, befektetéseket kell csinálni. Szóval a kormányzó kérdés politikai hullámai háborognak a szigeten. Bizonyöcsém, a maga apja velem együtt a régi jó barna pártiak közé tartozott. Egészségére, Meinherr. Örülök, hogy legalább inni megtanult. Ezekben az időkben hiányozni fog az öreg Tomás, és káröcsém, hogy maga olyan puha akár az erdei csiga. Sajnos nálunk rálépnek a csigákra. Enyhe, remegő izgalmat érzett. Nem volt mitől félnie, hiszen bizonyos, hogy akik Artúrt öt év előtt rövid ideig látták Jávában, azoktól épp oly kevésbé kell tartani, mint Fandongentől. És mégis. Nem fél, de olyasmit érzett, amit a színészeknél lámpaláznak hívnak. És ez az érzés csak fokozódott, amint a hajó lassan megkerülte szumátra délkeleti délkeleti csücskének roppant zolt sziklabástjáit, és a lapos láva szigetek zegzugos szorosai között a párás levegő rezes alkonyi gőzén át távoli, eleltűnő, apró csillanásokban megsejtődött a közeledő batávia hatalmas kikötőjének számtalan ívlámpája. Az alkony lávaszerű felhőtükrei, amelyekre a lebokott nap bocsúzól még visszapillantott a földgömb hajnalodó túlsó oldaláról, Harsogó szinorgiájukból a titokzatos indiai éghajlat egyetlen merész modulációjával átcsaptak a trópusi és sötét szinfóniájába, és a hajó egy hatalmas terméskő gát mellett megállt. Kidobták a kötelet. A kikötő robosztus lármáját csak a Krakateó félelmes sistergése szárnyalta túl. Ahogy kilépett a raktárházakból, meghallotta saját nevét. Egy bricsesznadrágos bőrsapkás Tamil kiáltozta. Lord Lindsay, Lord Lindsay, Meg kell jegyeznem, hogy a benszülöttek sokkal bőkezűbben adományozzák európai urainknak a címeket, mint a holland királynő vagy az angol király. Itt minden pálinka ügynök ször, minden munka felügyelő lord és excellenciás. A tamil sofőr elvezette John-t a töltésre, amelyen a csukott Pakárdált. Az autóba már ült valaki. Bajuszos válasvászoruhás úr. John kezet fogott vele, és az autó megindult fel Devreden felé. Úgy látom, már nem meg, pedig sűrűn leveleztünk, és öt év előtt találkoztunk is rövid léte alkalmával. Morland vagyok. A, persze, persze, Mr. Morland. Tudhattam volna. Rövidesen kitalálta, hogy ez a morland az intéző. Nyomba rájött, hogy nem szereti. Morland fölényel, némik is megvetéssel kezelte, amikor úgy nagyjában tájékoztatta a helyzet felől, amely síralmas volt. John csak egyetlen megjegyzést tett. Mindez szegény jó atyám halála után kezdődött el, ugye bár? Morland elhallgatott, és ősz harcsa bajuszát húzogatta. Igen, ez véletlen, mintha csak egyik szerencsétlenség vonzana a másikat. Azután már egész úton végighallgattak. Csak Veltevre dan kérdezte meg Morlandt, hogy Linz day -e itt az éjszakára, vagy folytassák az útjukat mindjárt Buiten zorgik. Csak folytassuk az utat, mondta John, és ásított, pedig egy cseppet se volt álmos, de érezte, hogy nem árt, ha egy magára veszi az elkényeztetett londoni úr szerepét. Igazán nagyszerűen érezte magát, ahogy a gyönyörű, derült trópusi éjszakában, a hatalmas, jól világított Bitumen országúton, a benszülött sofőrök félőrült iramába vágtattak. Az út két oldalán fenségesen egyenes, zömögtörzsű palmira-pálmák sorfala tűnt fel. Zsíros fényű nagy kardleveleik előkelő hajbókolással íveltek a földig, amelyet haragos zöld, hatalmas páfrányok vastag süppedéke borított, néhol bekúszva az országot reménytelen halott lapos síkjába. Violaszínű Bugenviliák és vérpiros nagykejhű hibiszkuszok csodálatosan élénkejhelyi lázongtak fel egy pillanatra a szabályosan ismétlődő ívlámpák magasságába, és ennek az egész fantasztikus, zsíros flórának lihegő lélegzése folytogató, kellemes szagokkal nehezítette el a párás, mozdulatlan levegőt. Rohant a szép lakkozott kocsit John lindsay jel egy új élet felé. Minden úgy lesz, ahogy megbeszéltük, mondta Marland. Ez a fiú elpuhult jelentéktelen báb, és olyan válságban van a birtok, hogy boldog lesz, ha maga a csőd előtt egy pár ezer forinttal kihúzza a tüskét a talpából. Fontos, hogy így legyen, mondta Farlan. Egységes offenzívát akarok Sinkhoffen ellen. Szerencsére az öreg lincsdéj nem él, és Fandongen egyedül marad. Ezt a paralitikus kölyköt tegye el az útból, és akkor megcsinálta végre a karrierjét, kedves Marland. Viszont látásra! Morland elment. Farland 45 év körüli ember volt. Nagyon jól öltözködött. Tömött angol bajuszába gondosan elválasztott hajába. Egyetlen őszállat se lophatott be az idő. Rideg, energikus pénzember volt, aki csak a vagyonával és az egészségével törődött. A kormányzó ellen alakult ipari front szervezője és vezére volt, mikor utána nézett a távozó Morlannak, elégedett arccal dőlt hátra a karosszékébe, és leverte vastag szivaljáról a hamut, amely odaesett egy apró halomba a földre. Lepillantott a mozdulatlan hamufoltra, és Groff Sikhofferre gondolt, a kormányzóra. John látta, hogy mi történt körülötte. Bejárta az ültetvényt, az üzemeket, és meggyőződött arról, hogy Morland az ember. Thomas halála után száncándékkal tönkretette a birtokot. Nem törődött vele. Kevés erkölcsi alapot érzett arra, hogy mint purifikátor és rendcsináló lépjen fel. Különben is, minden pillanatban megérkezhet Arthur. Egész messziről is jól látta, hogy mind vonják a hálót a barna kormányzó köré. Vállat vont. A négy év szaharát pihente. Élvezte a nedves subtropikus klímát a sivatag perzselő száraz forrósága után. Ágyban aludt és gondolatok nélkül cserkészhetett az elefántfűbe. Délután hideg ivott a teraszon, és zsibbattan bámulta a tarka, lármás keleti utcaképét, a színes batikol szárongokat, a kecses malái nők fején ringó gyümölcsös kosarakat, a kulikválán hintázó rudakat, rikácsoló árusokat, autókat, és négy év után végre pihent. Végre nem törődött semmivel, és ha kell, hát majd elmegy innen valamerre. – jó boj, cigarettát! Nagyon szép nő jelent meg a verandó lépcsőjén, fehén vászonbricshezben. Kedves kis arca eltűnt az óriási fonott szalmak alap alatt, amelynek karimája a is szolgált. Mosolygott. Linsd csodálkozva eléje sietett. Jó napot, Artur! Előre jöttem, apa is mindjárt itt lesz. John zavartan fogta meg a lány kezét, és valami üdvözlés félét morgott. Apa mondta, hogy már a hajón beszélgettek, Kíváncsi voltam magára. Ó, nem azokért a szamárságokért, amikkel itt öt év előtt, mint kislány traktár. Jóföl, mert nem is értettem meg, amiket akkor mondott. John most már mindent tudott. A hölgy Fandongen lánya, és öt év előtt, mint Bakfis, artúrral néhány szamárságot beszélhetett. Örülök, mondta John, amint neki döltek a tornác fakorlátjának, hogy nem felejtette el még, amiket akkor mondtam. Szerette volna tudni, hogy miről lehetett akkoriban szó. Maga már biztos elfelejtette. Maga nem mondana olyasmit nekem. Miért? Ma is ugyanazt mondom, felelte John egykedvűen, és még kíváncsibban. A lány elpirult, és közelebb lépett. Azt mondja, hogy szerelmes belém? John kis hián keresztül esett a korlátom. I -i Igen. Miért ne? Azóta is sokat gondoltam magára. Nézték egymást. A lány szeme olyan nagy volt és olyan furcsa csillogású, mint a párás levegőn át világító trópusi csillagok. Csón szerette volna megsimogatni. A lépcső felől asztmatikus szuszogás hallatszott, és Van Dongen hatalmas bódog feje jelent meg, répaszerűen velejtékezve. Halló, fiú! Ha nem tudnál régebben errefelő kötelességének tartotta minden új ültetvényes, hogy meglátogassa a szomszédját. Lehet magánál uzsornát kapni? Együtt tejáztak a tornácon hármasban. Az öreg hollandus hamar rátért jövetele céljára. Nincs sok bizalmam magában, öcsém, pedig szükség lenne valakire. Nagyon is egyedül állok, nagyon is öreg vagyok. Csak a lányom van. Nem mondom, külön sok férfinál, de ebben a harcban nem sokat számít. Már említettem magának a hajón, hogy mindenféle gyalázatos terveket szőnek a kormányzó ellen. Hogy az ő emberük jöjjön helyette. És akkor megint kezdődnek majd a véres harcok. Én meg azt mondom, és nagy belna őklével az asztalra csapott, elég vér folyt már itt. Elég piros vért használtak arra, hogy mennél több fehér gyártsanak. Apja úr, az én Thomas barátom is ezt mondta. Ha mi ketten összefogtunk volna, az most sokat érne. De hát ő meghalt. És maga, maga azt hiszem nem tud harcolni. Nem egyezik a véleménye a pályéval? kérdezte a lány, és Linzdény nagyon szerette volna tudni, hogy mi a neve. Nincs véleményem, felelte. De ha lenne, akkor se harcolnék itt. Úgy érzem, nekem, nincs közöm a gyarmati politikához. Nem értek hozzá. Sejtettem, mormogta Fandongen. Ugye, Nóra, mondtam is neked, hogy ez a fiatalember, mintha nem is lenne Linzdény. A lány Linzdéhez fordult. Igaz, hogy maga Londonba csak a szórakozásnak élt, verseket írt, és csak költötte az apja pénzét? John nyugodtan egykedvűen nézett a lány kisé agresszívé változó arcába. Sajnos így volt. Különösen a versírást kedveltem rendkívül. Miért ez baj? Az öreg Fandongen zavartan dobolt az asztalon, és a lány lesütötte a szemét. John egyszerűen szórakozott azon magába, hogy Arthur személyébe végre élt egy Lindsay, aki verseket is írt. A többiek még az olvasástól is írtóztak volna. – És az… az is igaz, – mondta a lány zavartan, – hogy öt év előtt azért ment el olyan gyorsan innen, mert egy ártatlan kis tokszaladt végig a reggelizó asztalán? Szóról-szóra így volt. Utálom a gyíkokat. Sajnos városi ember vagyok ízig-vérik. Politika, küzdelem, erőszakosság, mind távol áll tőlem. Csak a színházakat szeretem, és a költeményeket. Na jó, mondta Fandongen is felállt. Azért hónap este jöjjön el az ültetvényes klubba, ha csak nem akar mindenkit megsérteni. És ha így van, ahogy mondja, hát ne avatkozzon ott majd semmibe. Gyeren óra! Hosszan nézett utánok a tornácról. Elvadult, kemény ember volt, akinek az életét eddig három fő motívum kísérte végig. A veszély, a harc és a nélkülözés. Most először érzett egy kis meghatottság félét. Valami vágyat az élet emberi tartalma és értelme után. Ahogy a piros, rőt, forró alkonyatba táncoló porszemcsék homályán át utána nézett a távolodó karcsú nő alaknak.